Відзначається тим, що шиють її переважно не з сукна, а з легкої тканини, та що вона має зборки навколо цілого стану. А крім того, завше буває однобортна та застюбується посеред грудей на гаплики. Про походження марки нам відоме тільки пряме твердження Голимбіовського, що це перська одежа. Чамарка – Сукня перська зверхня. Та коли вже робити припущення, то можна наближати назву Чемарки та, мабуть, і крой її, принаймні український, до назви Чемериси, що її прикладали, як свідчить небіжчик Антонович, до кабардинців, переселених від Великого князя Вітовта на річку Сліпород на Київщині. Жупан. Голембіовський, не вважаючи на назву жупана, що її виводять одні з Заходу, латинська «Юпа», а другий, правдоподібніше зі Сходу, татарське «Зубун», вбачає в ньому найстарішу польську одежу. Український жупан, на нашу думку, мабуть, знаходиться в найближчому спорідненні з аналогічною одежею іранських племен, що переховалася на Кавказі у вигляді бешмета, який носять під черкеською чи грузинською з верхньою одежею. Він має відкинні рукава, і його носять там зовсім так само, як носили у нас за козацьких часів жупан, що його назва, безперечно, запозичена у поляків. А саме, жупан носили під кунтушем або під свитою, за польською модою. За наших часів жупан шиють із синьої китайки, чи з так званого черкасину або з якоїбудь іншої бавовняної тканини. Носять його самостійно, без з верхньої одежі. Головно, літом, заможніші люди. Крой його такий самий, як і в свиті, але часом його шиють і однобортним. Кунтуш Одежа безперечно запозичена поляками у східніх народів. Він трапляється у турків, татарів, на Кавказі у грузинів, вірменів тощо. От поляків він перейшов і до українських козаків. Характеристичну особливість кунтуша становлять рукава з прорізами або цілком розрізані до плечей. Через ці рукава просовували руки, а самі рукава або висіли додолу, або їх відкидали через плечі на спину. Кунтуші, звичайно, шили з коштовних шовкових або парчевих тканин або з кольорового сукна. А в останньому випадку – їх якнайбільше обшивали галунами по всіх швах. Одежиця трималась у козаків майже до кінця XVIII століття, а потім, поволі, як це можна простежити по денних записах Якова Марковича, її стали заступати французькі кафтани та камзоли, і нарешті новіші фракти та сурдути. За наших часів кунтуш Переховався тільки як цікавий пережиток у формі парадної одежі Петербурзьких Півчих, що їх, особливо за цариці Єлзелети, набирали як це відомо з українців. Опанча. Зменшення од опона завіса у первісній своїй формі. Опанча, коли не найстаровинніша, то одна з найстаровинніших славянських одеж. За наших часів вона, особливо в деяких місцевостях, найбільше на Поділлю та в Галичині, являє собою переходову форму от свити до кобеняка, бо відзначається от свити тільки тим, що в ній ззаду на комірі пришита відлога чи бородиця. Дуже правдоподібно, що колись вона не мала талії, а була це та широка з верхньої одежі, що дістала назву «Кобеняка».